Egy filmet hoztál ezen a héten, az egyiket nyilván sokan látták már, felújították a Moszkva teret. Valóban, Török Ferenc digitalizálták. Ez egy korszaknak volt igazából a nagy filmje, egy ikonikus korban játszódik, 89 80 rendszerváltás idején. Akkor volt egy érettségi tétel, botrány, kikerültek a matek érettségi feladatai, és ezt a történetet dolgozza föl a rendező, aki abban az évben érettségizett. Nem csak a korszak az ikonikus, hanem a helyszínei is tipikus budapesti helyszíneken játszódik. Maga a film címe a Moszkva tér, ugye mindenki az óra alatt találkozott, illetve találkozik még ma is, de különböző budai, általában budai helyszínek, amiben könnyen megtaláljuk a magunk történeteit is. És milyen volt a Moszkva teret újra megnézni? Visszajöttek régi emlékek leginkább, meg igazából nekem azt tetszett, hogy egy csapat nőtte ki azóta magát Barla Eszter, Karajos Gábor, ők mind fiatal, éppen a diplomaszerzés után voltak, és furcsa volt ilyen fiatalon viszont látni őket. Igazából elsői komolyabb szerepükben mindenkinek. Lucy Ó, Peddington! Paddington 2 tipikus családi film. A legsötétebb Perúból érkezett a Prusmackó Londonba, aki azért kapta a Paddington nevet, mert azon a talált találtra egy család, börtönbe kerül, mindenki kedvenc Prusmackója. De mindezt olyan mesésen és barátságosan tudják előadni a történetben, hogy igazából fel sem tűnik. Ez családostúl lehetett menni is és nagyon sok gyerek között néztem végig a filmet, hát gyerek felnőtt együtt, kacagott. Mert hogy nagyon erős ilyen bőrlesz jelenetei vannak, a medve mindig jó szándékokkal lenni, mindig valahogy bajba keveredik. És a szereposztás sem akármilyen. Igen, Hugh Grant játsszal a főgon oszt a rész. részben, aki erabolja azt a könyvet, amit a medve szeretne megvenni. Lucynéni századik születésnapjára, nagyjából ez a kerettörténet. Grant néha jó értelemben, néha pedig túlzásba vitt módon ripackodik a filmben. De jó film azért összességében Igen, és azt gondolom, hogy minden korosztálynak, a legkisebb gyerekek is örültek, mert medvét átnak a vásznon, és ez mindig egy kedves dolog. De az idősebb fiúk, tehát voltak ilyen 10-15 év közötti gyerek. Is. Már ezért értették a felnőtteknek szóló poénokat, és mégsem volt ciki azt, hogy most egy a nézni. De miért ismétlem egyre ugyanazokat a dolgokat évek óta? Mindenki azt hiszi, hogy pontosan értem mi történik, és képes vagyok értelmezni a valóságot. De én már semmit sem tudok. Az anyám mozia Nanni Moretti, olasz Aranypámadíjas rendezőnek a legújabb filmje, ön így Az előző filmjét 2010-rendezte ben rendezte, ez volt a vanpápánk, és a forgatás közben haldoklott az ő édesanyja, és tulajdonképpen ezt a történetet dolgozza föl. Nem ő játssza a főszereplő rendezőt, hanem egy női főszereplő a Margerita Gájra, testálta a főhős szerepét, ő a testvérét játsza. A rendezőnő napközben forgat, este pedig az anyjához látogat. Ez a kettőség adja ennek a filmnek az erejét. egyrészt van egy általában harsány, állandó forgásban lévő, néha kaotikus, kicsit geges, forgatási része ennek a filmnek. Ugyanakkor van egy nagyon visszafogott, csöndes, halvány színekkel játszó kórházi jelenetekből álló sorozat, és ez a kettőség adja igazából az életnek és a halálnak is az ellentétét. A forgatási részben ráadásul ott van még John Torturó, hogy ide is jusson egy kategóriás világsztár. Nagy Debovszkival láthattuk például korábban, tehát ő egy eléggé kultikus figura, és ez kicsit még halsányabbá élénkebbé teszi a forgatási részt. Mennyire szomorú ez a film? Nem ez a tipikus gyászfilm, tehát az egyik feletén legnapos, a másik feletén legszomorú. Egyáltalán nem csak a gyászra helyezi a hangsúlyt. Azt mondtad, hogy még egy eseményt is szeretnél szóba hozni, mi ez? Jövő szombaton lesz az Európai Film Akadémia diátadó gálája, ezt röviden is az Európai Oscar diátadásnak is lehet talán nevezni. Ami azért is érdekes idén, mert mennyi Élviko testről és lélekről című filmje négy kategóriában kapott jelölést. A legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb forgatókönyv és a legjobb női főszereplő. Számíthatunk arra, hogy valamit azért csak fog nyerni. Valószínűleg igen, de elég erős kihívó hasonló kategóriákban a 4. A, film. a lényeg az, hogy ennek apropóján tartunk egy estet az Ankert nevű szórakozóhelyen, ahol ingyen meg lehet tekinteni a filmet szombaton 5 órától, utána pedig héttől magáta a diátadó gálát. Jelen lesznek a stáb azon tagjai is, akik nem utaznak ki Berlinbe a diátadóra, így egy közönség találkozóra is vesz lehetőség a helyszínen.